Pista 28. Istoria culturii și civilizației de Ovidiu Drâmba. Volumul 3, pagina 279. Ultimul moment și ultimul act al vieții, decesul și înmormântarea se desfășurau în cadrul unor rituri care s-au transmis în parte până în zilele noastre la multe popoare europene. Muribundul era așezat pe pământ, un membru al familiei îl săruta pe gură când își dădea ultima suflare, apoi cei din casă îi strigau numele. Catafrul era spălat, un de functului îi se puneau sub limbă o monedă, un obicei grecesc, spre a-și plăti trecerea stixului, apoi era îmbrăcat și așezat pe un pat funebru în jurul căruia ardeau foclii și se aprindeau candelabre, după ce focul din vatră fusese stins în semn de doliu. Trupul neînsuflățit acoperit cu flori și cu coroane era expus timp de două-trei zile. Împărații erau expuși șapte zile. Oamenii săraci și copiii erau înmormântați chiar în noaptea următoare. Funeraliile celor pocați sau ale celor care deținuseră în alte funcții publice se desfășurau cu o pompă deosebită. Cortegiul era precedat de cântăresc din flaut, corn și trompetă, de purtătorii de făflii și de bocitoare de profesie. Urma grupul de mimi care, dansând, făceau tot felul de glume și gesturi nu prea convincioase, flemisând persoana mortului prin aluzii, uneori de-a dreptul usturătoare la viața pe care o dusese. Solenitatea momentului era restabilită de grupul următor de persoane care purtau măștile strămoștilor de cedatului, măști care se păstrau în locuința lui. Urma, sicriului, urma sicriul mortul, fiind descoperit, expus vederii tuturor și familia. Femeile îmbrăcate foarte sobru își mulgeau părul în semn de durere. Până în epoca imperială, patricienii, cei bogați și cei care avuseseră funcții publice înalte, erau incinerați. În timpul imperiului s-a generalizat -o, obiceiul înhumării, chiar și pentru împărați. Prevederile legii celor 12 table, care interziceau înmormântarea în interiorul și în imediat apropierea zidurilor Romei, a continuat să fie respectate. Nota 1. Cu foarte rare excepții, dintre împărați singurul a cărui cenuș a fost depuse chiar în incinta orașului a fost Traian. Închei nota. Scavii și oamenii săraci erau înmormântați în gropi comune. Cimitire comune erau și clădirile. columbaria cu pereții, având numeroase nișe în care se păstrau urna ele cu cenușa celor incinerați. Corporațiile își construiau fiecare un columbarium propriu-zis. Nota 2. Inscripțiile păstrate în aceste nișe sunt de cea mai mare importanță pentru studiul limbii latine vulgare. Închei nota. Marile familii nobile sau de mari și își construiau impunătoarele mausolee ale căror interior era amenajat în așa fel încât să poată servi uneori și ca loc de reuniuni familiale și care puteau fi înconjurate de o grădină, loc de adunare a familiei și prietenilor răposatului cu ocazia banchetelor funerare. Somtoasele morminte și mauțolee erau înșirate de-a lungul principalelor drumuri care pornau din toate marile orașe. La Roma, primul loc îl ocupa via Apia, ale cărei ruine de monumente funerare impresionase și azi. În afară de acesta, pe mari suprafețe se întindeau în Roma și în jur numeroasele cimitire subterane sau catacombe, cu capele și biserici din perioada creștină, cu numeroase picturi murale, în care, începând din secolul 2 era noastră, romanii creștini își practicau cultul religios. Din secolul 3 era noastră, începând, catacombele au servit adeseori și ca loc de refugiu. Programul unei zile Pentru romani, ziua nu începea la aceeași oră în toate anodimpurile, ci când răsărea soarele și se încheia cu apusul soarelui. Spațiul de timp al unei zile era împărțit în 12 ore, dar la solstițiu de vară ora romană era de 75 de minute, în timp ce la solstițiu de iarnă era de 45. Începând din secolul III, înaintea erei noastre, s-au adus cadrane solare din Sicilia, dar la o diviziune corectă a zilei în ore, corespunzând mai exact meridianului Romei, s-a ajuns numai începând din anul 164, înaintea erei noastre. Din ultimul secol al Republicii s-au răspândit tot mai mult și s-au perfecționat clepsidrele, ceasornicele cu apă sau cu nisip, obișnite doar în casele celor bocați, clepsidrele erau instalate în asemenea cadranelor solare și în unele piețe din Roma. Romanii se sculau odată cu răsăritul soarelui și își începeau numai decât activitatea obișnuită. În primele două ore ale dimineții, patricienii își exercitau funcția de patron. Patronul își primea în ordinea ierarhică clienții care, reprezentau zilnic, care se prezentau zilnic să-l salute, să-și primească rația de alimente sau de bani și eventual să-l solicite ajutor în anumite probleme, juridice, o intervenție, etc. După care, urmați de numeroșilor clienți, patricenii pornau pe jos, numai personajele foarte marcante mergeau în lectică spre locurile unde își desfășurau activitatea zilnică, în for, la senat, la adunările politice, la întâlnirile de afaceri, la tribunale, etc. La ora 12 toate aceste activități încetau și romanii se întorceau acasă, la masă. Bineînțeles că acest orar nu era general, cei de la țară, meșteșugarii, negustorii și alții și-au continuat lucru până seara dar categoriile de privilegiați care își puteau permite un program mai liber și petreceau după amiaza, după o pauză de oră, de obicei la terme, care se deschideau la ora 14 și se închideau la apusul soarelui. Termele nu erau doar niște imense băi publice. Capacitatea termelor lui Caracala și Dioclețian era de 1600, respectiv 3000 de persoane, ce adevărate instituții sociale. Locul de întâlnire între prieteni și cunoscuți, loc de destindere și de felurite distracții, locul unde se puteau afla mai repede ultimele știri și unde se comentau noutățile zilei. Ca băi propriu zise, termele aveau un vestiar sau două, o încăpere pentru băi rece, o altă încălzită cu sistem de tuburi subterane, în filne sana, sala bazinelor cu apă caldă. Pe lângă acestea mai erau camere cu aburi, camere pentru masaje, pentru frecții și altele. Termele mai mari și mai somtoase, de exemplu termele lui Caracala din Roma, aveau grădini, biblioteci, piscine, bufete, un stadion, gimnazii. Notă dar romanii n-aveau o pasiune deosebită pentru sporturi ca grecii. Le practicau totuși arătând o preferință specială pentru jocul cu mingea. Ei considerau sporturile mai mult ca niște necesități practice decât ca niște agrabile și de prestigiu activități atletice. Atletica nu le trezea mare interes și în orice caz nu socoteau compatibilă celor cu o situație socială înaltă. Închei nota. Termele care nu aveau săli rezervate femeilor puteau fi frecventate de femei numai înainte de prânz, când bărbații n-aveau acces. Prețul de intrare la terme era foarte mic încât le puteau frecventa zilnic și oamenii săraci. Existau terme și în orașele de provincie. Romanii bogați aveau în casă și o cameră de baie, în timp ce în vilele lor, din afara orașului, unii își amenajaseră la dimensiuni reduse adevărate terme. Educația tineretului Educația copiilor era orientată în sens practic și în acela de a-i forma în spiritul integrărilor în viața colectivității, deci și în sensul de a ști cum să-și exercite și drepturile și datoriile. Exercițiile fizice nu deținau un loc de seamă în programul de educație. Echilibrul dintre dezvoltarea fizică a tânărului prin sport și formația sa morală nu era pentru oameni ca pentru greciun ideal de educație. Analfabetismul era la români un fenomen de proporții relativ reduse. Aproape fiecare cetățean știa să scrie, să citească și să socotească, încât cetățeanul obișnuit era primul dascăl al copiilor săi și singurul, când nu avea posibilități să-i dea la școală. Școala primară, la care băieții și fetele învățau împreună, începea la vârsta de șapte ani. Din secolul II, înaintea erei noastre, școala era ținută de un dascăl de profesie, Ludii Magister, plătit de părinți. În aer liber sau în loc de ocazie sărăcăcioase mizere, iar într-o șure sau într-o fostă prăvălie, în mijlocul zgomotului asurzitor al străzii, copiii învățau să scrie, să citească și să socotească, să repete, pe și să recite texte literare. Sistemul pedagogic în urmărea în magazinarea mecanică nerațională a unor date și noțiuni considerate indispensabile. Pedepsele corporale se aplicau până la abuz. Familiile bogate nu își trimitau copiii la școala populară a unui ludi magister, ci îi încredința unui pedagog, de obicei unul din sclavii cei mai instruiți ai casei. În epoca Imperiului, școlile elementare s-au răspândit până în cele mai îndepărtate provincii romane, când împărdații au acordat dascălilor și anumite privilegii. Cu un bagaj minim de noțiuni practice elementare, un număr restrâns de copii treceau la vârsta de 12 ani la școala de gimnastică. În această școală de grad gimnazial, elevii studiau bine timp de patru ani limba latină și mai ales limba greacă, precum și autorii clasici respectivi. Profesorul, gramaticus, prefera să-și țină lecțiile și chiar să explice scritorii latini în limba greacă. Elevii făceau exerciții de lectură cu vocetare, recitau, li se dădeau lecții de dicție, învățau figurile de stil și, numai accidental în legătură cu textele literare analizate, căpătau și câteva noțiuni vagi de istorie generală, de geografie și mitologie, de matematică, astronomie și muzică. Spiritul practic, excesiv al romanilor, desconsidera aceste domenii care nu prezentau un sens de utilitate imediată primit în vârsta de 17 ani, tinerii din familiile înstărite puteau continua studiile la școala de grad superior de retorică. Această școală, apanaj de deci, al unui foarte restrâns număr de tineri, era indispensabilă pentru o carieră politică. Învățământul era predat cu pregătere în limba gracă, constat din nesfârșită exerciții literare de retorică convenționale și adeseori extravagante, căutând exclusiv artificiile verbale de efect oratoric. Exerciții lipsite de un conținut substanțial, vizând exclusiv însușirea unei enfatice și pedante virtuozități oratorice pur formale. Științele naturale, matematica sau filosofia nu-și găseau loc în școala de retorică. Tinerii trebuiau să se pregătească pentru cariera politică sau juridică, deci pentru cele care cereau o perfectă abilitate oratorică. Pe lângă aceste școli de retorică mai existau și altele care formau anumiti specialiști, medici, arhitecți, juriști. Studiul dreptului, în special, începând din secolul 2 era noastră, funcționau școli publice de drept, situate în apropierea marilor biblioteci publice, s-a bucurat de un înalt prestigiu. Nota 1. În unele școli de grad superior se studia și istoria naturală a lui Blinius, secolul I era noastră, sau alte lucrări cu caracter enciclopedic, cele mai multe traduse din grecește. Închei nota. Divertismente, spectacole Românii își petreceau o bună parte din timpul lor liber, cu jocuri de abilitate și de hazard, sau mai puțin cu exerciții sportive. Tinerii se întâlnau pe câmpul lui Marte, rezervat adunărilor populare și mai ales sporturilor. Cel mai răspândit sport era notul, un roman care nu știa să noate era o raritate. Jocurile cu mingea, importate din Grecia, erau practicate de copiii, precum și de adulți. Asemenea copiilor, apoi și oamenii maturi, săreau coarda, jocau jocuri de ghicit sau jocuri cu pietricele și cu nuci, așa cum se recrea și împăratul Octavianus Augustus după mărturia lui Suetonius. Între jocurile de calcul, foarte popular era un joc asemănător întru câtva șahului, iar între cele de noroc, cel mai răspândit era jocul cu zaruri, practicat în toate straturile societății romane. Nota 2. Dintre împărați, cel mai pasionat jucător de zaruri, mai mult decât Octavianus și chiar decât Nero, a fost Claudius, care a și scris un manual de jocuri de noroc. Închei nota. Jocurile de noroc erau interzise de lege, permise fiind numai în timpul Saturnaliilor, carnavalul romanilor. Datorile contractate la jocurile de noroc nu erau recunoscute de lege, dar legea nu era respectată. Cele mai frecvente și mai importante ocazii de divertisment le găseau romanii la jocurile publice, reprezentații teatrale, curse de care, naumahii, bătălina vale simulate, vânători de fiare în circuri și lupte de gladiatori. Aceste jocuri ocupau ca timp în epoca republicană în total 60 de zile într-un an, sub augustus 64 de zile, în perioada imperială sub Traian 123, iar sub Marcus Aurelius numai puțin de 135 de zile. Nota 1 Împăratul Claudius și mai înaintea lui Octavianus însuși au redus numărul atât de ridicat al acestor zile nelucrătoare, dar periodic alți împărați au sporit din nou numărul lor. Închei nota Originea religioasă a jocurilor s-a făcut simțită întotdeauna prin ceremonialul și ritualurile care le precedau sau le încheiau. De pildă, jocurile care se desfășurau în circ erau inaugurate printr-o solemnă procesiune religioasă. Cortegiul, pornind de pe capitolul, era format din sacerdot și magistratul organizator, urmați de concurenți, de tineret, de muzicanți, dansatori și actori comici. Porteciul s-a oprea la numeroasele edificii sacre din incinta circului, unde se făceau rugăciuni și se aduceau jertfe. Cu timpul însă, caracterul sacru a dispărut pentru ca, în timpul nivelului, jocurile de circ să degenereze în oribilele atrocități ale vânătorilor și ale luptelor de gladiator. Edificii destinate spectacolelor publice se aflau în toate orașele mai importante ale Imperiului. Primele spectacole teatrale, cu caracter religios, iar mai târziu cu actori sau histrioni aduși din Etruria, se desfășurau în teatre construite din Len. Despre cel construit la Roma în anul 58 înainte ei noastre, Pliniu s-a afirma, exagerând de sigur, că putea primi 80.000 de spectatori. Primul teatru permanent din uh, piatră, având o capacitate de 40.000 de locuri, a fost construit de Pompeius în anul 55 înaintea erei noastră. Nota 2 Spre deosebire de greci, romanii își construiau în întregime teatrele, deci fără să folosească panta unei coline pentru băncile spectatorilor. Spațiul liber din fața scenei avea forma perfect semicirculară, iar ca fundal permanent al scenei, un perete de înălțimea rândului de bănci din fund, încât pe timp de ploaie teatrul putea fi acoperit cu o imensă prelată. Închei nota. Cena era construită având ca decor permanent o serie de elemente arhitectonice, porți, firidă cu statui, clădiri, colonade, jocuri de perspectivă. Al doilea teatru din Roma, având 20.000 de locuri, a fost început de Cezar și terminat de Octavianus Augustus. Teatrul denumit al lui Marcellus, nepotul împăratului, din apropierea capitolului, e conservat în bună parte până azi. Unele din numeroasele teatre construite de romani se folosesc și în zilele noastre. Cel mai bine păstrat este cel din Orange, din sudul Franței. Spectacolele teatrale erau organizate de un magistrat special care trata cu impresarii de trupe actoricești. Până în secolul I era noastră, condiția juridică a actorilor aproape exclusiv sclavi sau liberți era deplorabilă. Proasta lor reputație echivala cu aceea a prostituatelor. Dar începând chiar după această dată, odată cu enorma popularitate pe care și-o câștigă teatrul, poziția socială a actorului se ameliorează progresiv. Actorii se asociază acum în companii care efectuau turnee pe itinerarii stabilite pentru fiecare companie. Li se acordă premii, bani, coroane de aur sau de argint, veșminte scumpe. Iar în secolul 2 era noastră, unii actorii se ridică chiar statui în mai multe orașe. Femeile erau admise pe scenă numai în mimi, în acele scene comice din viața cotidiană, adesori vulgare și licențioase. Acțiunea scenică era însoțită de muzica flautiștilor care cântau stând în mijlocul actorilor. În epoca republicană, în locul măștilor pentru rolurile fixe, se foloseau chiar și în tragedie peruci de diverse culori, pentru rolurile de părinți albe, pentru cele de sclavi roșii, pentru cele de tineri îndrăgostiți, negre și așa mai departe. Spre deosebire de cel grec, teatrul roman n-a avut niciodată un caracter religios ritual, nici chiar tragedia n-a avut caracterul religios și sensul catartic pe care l-a avut la greci. Înainte a începerii spectacolului, un crainic anunța titlul și povestea subiectul piesei, după care cortina se ridica, nu se închida lateral ca în teatrul modern. O a doua cortină internă era în așa fel manevrată încât să acopere succesiv anumite zone ale scenei în funcție de diferitele spații de joc cerute de acțiune. Până în secolul I era noastră, piesele nu erau împărțite în acte, erau însă întrerupte de scurte pauze în timpul cărora cânta corul în tragedii sau un flautist în comedii, deși muzica n-a fost niciodată preapreciată de romani. La urma primele reprezentații scenice, dansuri, cântece, pantomime, au fost date de actorii etrusci în anul 364, înaintea erei noastre. Prima piesă de un autor latin, Livius Andronicus, a fost reprezentată în anul 240, înaintea erei noastre. Ulterior, precum se știe, comedia a fost ilustrată de numele lui Plaut și a lui Terentiu. Dar peste un secol, teatrul literar a făcut loc spectacolelor de pur divertisment vizual, patomimei, mimului, atelanei, improvizațiilor bufe. Marele concurent al reprezentațiilor teatrale, dominând total gustul maselor populare, au fost jocurile de circ și cele ce se desfășurau în anfiteatre. Asemenea, stadionului grecesc, circul avea forma unui lung later, în mijlocul și de-a lungul unui zid, iar la cele două capete, ale zidului median, câte o scurtă coloană bornă. În timpul spectaculoaselor și periculoaselor curse de care, cu doi, trei sau patru cai, iar în epoca Imperului chiar cu mai mulți, alergătorii trebuiau să înconjoare de șapte ori zidul cu cele două borne. Conducătorii carelor câștigătoare, persoane de condiție foarte modestă de obicei sclavi, erau idolatrizați de imensul public spectator. Pe deasupra realizau și câștiguri considerabile. Astfel, o avere imensă a realizat Lusitanus, un conducător de care din secolul II era noastră, care în 4400 de curse a ieșit învingător de 1462 de ori, iar pe locurile 2 și 3 de 1437 de ori. În afara Romei, pe teritoriul Italiei, nu mai erau alte circuri. Existau însă în câteva din centrele provinciilor Imperiului. Dintre cele patru circuri din Roma, Circus Maximus, de la poalele colinei Palatinului, ajunsese să aibă spre sfârșitul epocii Imperiului o capacitate calculată aste 300.000 de locuri. Notă Potrivit tradiției, Circus Maximus ar fi fost fondat de Tarquinius Priscus, pe locul unde s-a petrecut răpirea sabinelor. În realitate, datează din secolul II, înaintea rei noastre. Succesar a fost organizat aici o bătălie simulată cu 1000 de soldați, 600 de călăreți și 40 de elefanți. A fost refăcut și mărit de Augustus, Traian, Caracala, Constantin, ultimele curse de care au avut loc aici în anul 549 închei nota Amfiteatrele în fine adăpostau oribilele spectacole sângeroase care rămân dezgustătoare pată de rușine a civilizației romane Dintre renumitele amfiteatre romane, ale căror impunătoare ruine impresionează și astăzi prin dimensiunile și arhitectura lor cele din Nim cu 24.000 de locuri din Capua, Verona, Siracuza, etc. Celebru este Coloseul din Roma. Amfiteatrul Flavius, cea mai mare clădire pe care ne-a lăsat-o antichitatea. Terminat în anul 80 la noastră, a fost inaugurat cu jocuri care au durat 100 de zile, în care timp au fost ucise 5.000, după alți autori 9.000 de animale sălbatice, de formă elipsoidală, cum erau toate amfiteatrele, cu o înălțime de 48,5 metri, axa longitudinală de 188 de metri iar cea transversală de 156 de metri. Amfiteatrul avea o capacitate probabil de 87.000 de locuri. Subarena era erau încăperile pentru fiare. Un sistem perfect de organizare asigura accesul și ieșirea publicului. O gigantică pânză groasă putea fi întinsă acoperit de tot edificiul și protejând spectatorii de soarele prea puternic, în timp ce în caz de ploaie publicul se putea perfect în galeriile de acces și suportice. În a aveau loc, după ce în prealabil se amenaja un basin imens și spectaculoasele bătălii navale simulate, Naumahi. Organizate mai întâi de Cezar, în 46, înaintea erei noastre, după el de Octavianus Augustus, iar apoi de mai mulți alți împărați. Dar spectacolele obișnuite din amfiteatrele erau lupte de gladiatori și vânătorile. La origine, luptele de gladiatori aveau un caracter religios, celebrate fiind cu ocazia funeraliilor unor persoane însemnate. Astfel, la Roma au apărut mai întâi, imitând vechile obiceiuri ale etruscilor, în anul 264, înaintea erei noastre, când fie unui înalt personaj decedat, au oferit la funeraliile părintelui lor un spectacol cu participarea a trei perechi de gladiatori. Un secol mai târziu, într-o împrejurare identică, s-au înfruntat 36 de perechi, iar în timpul lui Cezar, 320 de perechi de gladiatori. Dar la această dată, sensul religios al unui asemenea spectacol de un sacrificiu funerar ritual se pierduse de mult, iar publicul începuse să-l prefere alergărilor de care din circuri. Popularitatea de care se bucurau aceste lupte era neînchipuit de mare. Astfel, pentru a sărbători victoria asupra dacilor, Traian a adus în arenă numai puțin de 5.000 de perechi de gladiatori. Aceștia erau recrutați dintre prizonierii de război, sclavi, condamnați de drept comun sau chiar dintre cetățenii împinși de mizerie și care prin aceasta își pierdeau drepturile de cetățeni. Se cunosc și cazuri de femei gladiatori, până când, către anul 200, era noastră împăratul Septimius Severus le-a interzis și de tineri aristocrați. Femeile coborau în arenă atrase de câștigurile bănești, tinerii nobili de glorie. Gladiatorii erau instruiți și antrenați cu un regim barbar, în căzări speciale proprietatea unor particular sau, de la sfârșitul secolului I era noastră, ale statului. Organizatorii jocurilor angajau gladiatorii, tratând cu proprietarii școlilor de gladiatori, cărora le plăteau în plus o indemnizație pentru gladiatorii morți sau răniți grav. Gladiatorii se împărțeau pe diverse categorii, după felul în care erau echipați și înarmați fiind pustă luptă câte doi din categorii diferite. Ultima categorie era cea a gladiatorilor care aveau drept armea, o plasă și un trident. Luptele, în legătură cu care se făceau pariuri, aveau loc spre seară. Învingătorii erau recompensați cu bani sau chiar, dacă învingeau în mai multe rânduri, erau eliberați din sclavie sau grațiați de pedepsele penale la care fusese recondamnați în care erau angajați fie doi gladiatori, fie două grupuri, era uneori însoțită de muzica unei mici fanfare. Asupra soartei, gladiatorului la pământ rănit sau dezarmat, hotăra dacă să fie ucis sau grațiat publicul prin agitarea batistelor sau organizatorii spectacolului. Aceștia aveau întotdeauna pregătite din timp sicriele pentru cadavrele luptătorilor căci existau și nu un anumit fel de lupte numite sine-misiune, în care toți gladiatorii, până la ultimul, trebuiau să rămână morți în arenă. Luptele de gladiatori erau practicate și în îndepărtatele regiuni orientale ale Imperiului. Grecii însă aveau o repulsie pentru asemenea spectacole atroce. În Orient, sub influența creștinismului, acestea au fost interzise începând din secolul IV era noastră, dar în Occident au continuat până în ultimii ani a Imperiului. Mai mult poate chiar decât barbarul spectacol al luptelor de gladiatori, pe romanii pasionau vânătorile organizate în anfiteatre venaționes. Din Africa, din Orientul Mijlociu, din pădurile Germaniei, erau aduse la Roma turme întregi de animale rare sau exotice, urși, mistreți, tauri sălbatici, elefanți, lei, tigri, pantere, rinoceri, crocodili, hipopotami, care se înfruntau în arenă. Un taur cu un elefant, un leu cu un hipopotam, un mistreț cu un tigru, etc. Notă În subteranele Coloseului erau 32 de încăperi pentru animale sălbatice, care la momentul prevăzut erau printr-un ingenios joc de mașinării catapultate în același timp în arenă. Închei nota